Марта Веллс. «Мережавий ефект. Щоденники вбивця Бота, книга 5. Переклад з англійської Володимира Куча. Читає Рік Санчес. Присвячується ТК. Розділ 1. У мене бували клієнти, які думали, що їм потрібен абсурдний рівень захисту. І то абсурдне навіть за моїми мірками, а код мені розробила страхова компанія, відомо потужною ксенофобією, параною, яка стримувала тільки менш потужна жадібність. Також у мене бували клієнти, які вважали, що їм взагалі не потрібен захист, аж до моменту, коли їх щось з'їдало. Це великою мірою метафора, показник нез'їдених клієнтів у мене високий. Докторка Арада, яку її шлюбна партнерка Оверс називає невиправною оптимісткою, перебувала десь посередині між цими типажами. Доктор Т'яго ж чітко належав до групи «Ну ми розвідаємо цю темну печеру, і то без надокучливого вартмеха». І саме через це тепер Арада, тримаючи в спітнілих долонях вогнепальну зброю, притискалася до стіни біля переходу, який вів на відкриту спостережну платформу, а Т'яго стояв на тій же платформі і намагався уризонити потенційного ворога. Потенційного через одну давнішню розмову, в якій докторка Арада сказала «Ну вартмеху, не міг би ти перестати називати людей ворогами?» А кинув на мене погляд такого типу «Він просто шукає приводів когось убити!» Та все ж ця розмова відбулася ще до того, як потенційні вороги стали погрожувати власним чималим набором вогнепальної зброї. От про такі речі я і міркую, пливучи під рейдерським судном, що намагається висадитися на наш морський дослідницький комплекс. Я виплив з-під корми, старанно уникаючи рушийного пристрою. Тихо виринув з води, витягнувся, схопився за поручні і виліз. Яскраво світило сонце. Повітря було чисте, тож я почувався, як на долоні. От не могли ж ті дурні рейдери напасти вночі? Перед тим я запустив повітря дрони, через які роздивлявся обидві палуби цього дурного човна, тому знав, що на цій частині корми нікого немає. Суднові надбудови наді мною були трикутні і похилені назад. Щоб човен рухався швидше або що, не знаю. Я вбив це бот, і морський транспорт мені байдужий. Верхня палуба вигиналася навколо носа, де містилася передня вогнева позиція. Тому цей дурний човен мав багато сліпих зон, які для когось і іншого є сущим безпековим кошмаром. Цей човен більш хитромудрий, ніж інші, які ми зустрічали в цьому дослідженні, і оснащений кращими технологіями. Звісно ж, тут і криються його уразливі точки – Крім того, я моніторив зовнішній периметр і розкидані острови навколо на випадок, якщо нам лише відводить увагу і запланована другу спробу висадки. І, звісно ж, бачив трансляцію з камери на спостережній платформі і божевілля, яке там розгорталося. Т'яго стояв майже за чотири метри від переходу, навіть без захисного спорядження. Цілком дусі людина, яка не довіряє оцінці ситуації від свого вартмеха. Гаданий лідер потенційних ворогів стояв на краю платформи менш ніж за три метри і невимушено націлював вогнепальну зброю на Тіаго. Мене більше хвилювали шість інших потенційних ворогів, розсипаних на нозовій платформі цього дурного човна. А також гармата, встановлена над палубою і наразі наведена на верхній рівень нашого комплексу. Деякі з потенційних ворогів не мали шоломів. Коли недруги такі тупі, що нападають без відповідного захисту тіла, з дрібними розвідувальними дронами можна учвирити одну штуку Якщо наказує клієнт або в тебе не працює модель контролю, прискорити дрон і запустити його просто недругові в обличчя. Навіть якщо не влучиш в око чи вуха, а полетиш прямо в бік мозку, то вдасться зробити в черпі цілий кратер. Цим способом я міг би значно швидше розв'язати проблему і повернутися до нових серій родоводів сонця, але знав, що тоді рада дивитиметься на мене сумним поглядом, а тяго розлютиться. Можливо, мені все одно довелося б так зробити. На жаль, лідер потенційних ворогів шолом на голові таки мав. Т'яго – шлюбний партнер брата доктор Кіменце. Саме тому мені і зовсім наплювати на його думку. До того ж, я не мав розвідданих про те, скільки недругів у середині човна, де розміщені елементи керування тією великою гарматою. Якщо передчасно усунути видимих ворогів на палубі, перепрошую, потенційних ворогів, наша божевільня запрацює на повну силу. Також залишався шанс на те, що Т'яго врятує нас шляхом перемовин. Розмовляти з людьми він вміє майстерно. Але один із моїх дронів чекав прямо в переході з Арадою. Оверт засмутиться, якщо я допущу вбивство її шлюбної партнерки, та й мені самому Арада подобається. Примудряючись, попри все, зберігати спокій, тягу промовив: У всьому цьому немає потреби. Ми науковці, ми тут не чинимо нікому шкоди. Лідер потенційних ворогів щось сказав, і система комплексу переклала нам в потік так. Я показав тобі, що не жартую. Ми заберемо, що захочемо, а після цього дамо вам спокій. Скажи іншим, щоб виходили. Ми дамо вам припаси, але не людей, заявив Т'яго. Якщо припаси у вас добрі, людей я лишу. Не треба було ні в кого стріляти. В голосі Т'яго проступав жар. Якби вам потрібні були припаси, ми б просто поділилися. Не хвилюйтеся, ні в кого це про мене. Т'яго, порушуючи безпековий протокол, на який усі погодилися, заздалегідь. Вийшов на платформу спостереження, щоб привітати незнайомців на їхньому дурному човні. Я рушив слідом і став відтягувати його від краю, тож лідер потенційних ворогів вистрелив не в нього, а в мене. Влучив у плече. Я примудрився впасти з платформи і промахнувся повз водозабір. Так, я страшенно злий. «Вартмехо, Вартмехо, ти там?» – кричала мені через інтерфейс комунікатора Оверс, яка сиділа в командному центрі комплексу. «Так, я в нормі», – надіслав я її потоком. Добре, що в мене не тече кров, як у людей, бо в цій ситуації бракували лише недружньої морської фауни. У мене все під офігенним контролем, ага? Він каже, що все добре, – почув я, як Оверс передає іншим у комунікатор. Ну так, він розлючений. Я перехилився через поручні і опустився на палубу. Перед тим прикрутив собі больові сенсори, але все одно відчував снаряд, що гніздився мені біля опорного каркаса і дратував. Пригнувшись, я прокрався сходами вниз до першої каюти. Людина всередині моніторила примітивну систему сканування. Систему я вивів з ладу ще до того, як мене підстрелили, завантаживши їй майстерні радіоперешкоди і випадкові звіти про сигнатури аномальної енергії, щоб мало чим зайнятися. Я придушив людину до непритомності, а тоді зламав їй руку, аби мала турботу, якщо скоро отягнеться. Її вогнепальну зброю я не забрав, але затримався, щоб зіпсувати кілька ключових деталей. Кімната була заповнена сумками, контейнерами і іншим людським непотрібом. Там стояли укуратні стелажі, але все лежало скидане на підлозі. Перед тим ми здалеку бачили 11 груп дивних людей у водних човнах. І дві з цих груп сконтактували з нами. Обидві були, як висловився Т'яго, незвично чудні, а дехто ще називав їх дуже дивними. Обидві групи вжили однаково старанних заходів, щоб показати, що вони наближаються без ворожих намірів, і не показували зброї. Обидві групи хотіли обмінятися з нами припасами. Арада та інші хотіли просто дати їм, що потрібно, але Т'яго попросив, щоб ті поділилися з нами історіями про те, чому вони тут, на цій планеті. Ну тому, можливо, Т'яго і мав підстави припустити, що і ця група не буде налаштована вороже. Але завдяки попереднім я розробив систему ознак місцевих неворожих наближень і взаємодій. І ця контролю не проходила. Ніхто мене бляха не слухає. Також лідер потенційних ворогів та їхні друзі на борту дурного човна були вдягнені краще за інших людей, яких ми зустріли. Їхній одяг виглядав новішим, якщо не чистішим. Тут не було планетарного потоку. Дурна планета. Проте дурний човен мав свій, рудиментарний, де було повно ігор і порнографії, але зовсім нічого корисного для безпекової оцінки. Як от хто ці люди і чого вони хочуть. Навіть сигнатури потоків окремих людей містили тільки інформацію про сексуальну доступність і гендер, на що мені було начхати. Я прослизнув у поганенький металевий коридор, аж тут із дверей вийшла людина. Я її роззброїв і вгатив головою підлогу. Двері в наступній відсік були зачинені, але один із моїх дронів перед тим приземлився на дах, притиснувся до вікна, тож від нього я мав гарні дані сканування і відеорозвідки. Що важливо, бо саме тут містився пульт керування величезною протикарабельною гарматою, наразі націленою на наш комплекс. Судячи з відеотрансляції дрона, за пультом керування вогнем сиділа дрібна людинка, зосереджена на примітивному екрані цілів на основі камери. Троє більших людей недбало розвалилися на побитих життям сидіннях інших пультів, хоч у них і бракувало оснащення, або воно було кепсько зімпровізовано чи застаріле. Вони балакали, стежили за тягою лідером потенційних ворогів на екрані, бла-бла-бла, просто черговий робочий день. Сам відсік мав куполоподібну форму, містився праворуч від носа і був підсилений металевою обшивкою, щоб захистити і підтримувати велику гармату. Шестеро недругів біля носа, які надбало цілилися вогнепальною зброєю на платформу спостереження, стояли надто далеко, тож не мали б нічого почути, якщо не перестараюся. Тому я зламав замок, але коли ввійшов, то дверима не грюкнув. Ворога один за пультом управління вогнем, я вгатив енергетичним імпульсом з лівого передпліччя. Ворогу два врізав у кодик, поки інші зривалися на ноги, а тоді обернувся і розтрощив колінну чашечку ворогу три, вибив ворогу чотири зброю з рук і зламав ключицю. Я заздалегідь попросив систему комплексу підготувати мені переклад єдиного, на мою думку, корисного речення і сказав Один звук і всі помруть. Ворог один без свідомості звалилася на пульт керування вогнем, а з рани у неї у вологе повітря йшла пара. Інші троє залишалися на підлозі, скавчали й булькали. Один з недругів ззовні роззирнувся, але залишився на місці. Т'яго, який, як виявилося, добре вміє тягти час, ухилився від запитання про те, чи збираються інші науковці виходити на платформу спостереження, щоб лідер потенційних ворогів визначився, чи хоче він їх викрадати. Т'яго саме перелічував наші припаси і вдавав, ніби затинається через перекладацький пристрій системи комплексу. Я знав, що він прикидається. Серед іншого він також мовний експерт. Через камеру дрона я побачив, що лідер потенційних ворогів тішиться від того, як Т'яго пітніє. Можливо, той також це помітив і почав трохи підігравати. Він більш-менш тямущий. раз гаразд, визнаю, мене трохи засмутило, що Т'яго мені не довіряє. Вони з менсою розмовляли про мене ще на станції збереження, коли Арада планувала це дослідження. Розшифрування. Т'яго. Знаю, що я тут у меншості, але маю серйозне побоявання. Менце. «У цьому дослідженні головою Арада, і вона хоче, щоб з вами був вартмех. Взагалі, чесно кажучи, якщо захист забезпечуватиме мене він, я скасую свій дозвіл для Амени». «Амена – одна з дітей Менци. І так, вона зараз у нашому комплексі. Жодного тиску». «Т'яго, ти наскільки йому довіряєш, Менца?» «Буквально життя б довірила. Я знаю, на що він піде, щоб захистити її. І не лише її, а й тебе, і решту команди. Звісно, він має свої недоліки. Насправді, він, мабуть, зараз нас слухає. «Ти нас слухаєш, Вартмехо? «Я через потік». «Що? Ні». Решту я вже не чув. Подумав, що краще вимкнути прослуховування через кімнатний комунікатор і забратися звідти. Ворог-2 щось прошепотів і система комплексу переклала. «Хто ти такий?» «Мене звати «Заткнися» або «Прощайся з головою», – відповів я. Друге речення, яке мені знадобилося – я мусив звідти забратися, бо лідер ворогів почав наближатися до «Т'Яго», а уникати захоплення зарушників важливо для прогнозованого плану дій, що ведуть до успішного розв'язання, прописаного у моєму модулі оцінки ризиків. У термінології компанії «ППДВР» – жахлива анаграма. Тобто не анаграма, а ОТ і інше. «Т'Яго позиткував зі словами «Краще цього не роби, правда, краще цього не треба». Ну, трохи запізно для того, щоб вони кинулися тікати». Я підступив до зовнішнього затвора і дав команду дронам зайняти позиції. Двоє недругів мали шоломи і натільну броню, а один лише шолом, і то без щитка для обличчя. Я натиснув кнопку відчинення затвора і дав наказ. В останню мить я змінив інструкції для дронів, перевів цілі з убивчих у голову чи обличчя на травмувальні для приведення в ній у відкритій частини рук, хоча недруги самі вчинили дурну-придурну помилку, напавши на нас. Просто від думки про сумне обличчя Ради мені стало незручно. Дурний затвор, ненавиджу цей човен, рухався повільно. І поки відчинився, всі шестеро ворогів обернулися до мене. Дрони завдали ударів одночасно з тим, як я нирнув на палубу. Одного ворога я уразив енергетичним розривом з правого передпліччя, другому пробив коліно, двоє попадали від атаки дронів, а останній звалився на землю, молотячи кінцівками в конвульсіях, і натиснув гачок своєї зброї, яка влучила мені просто в груди. Паскудство. На той час лідер ворогів схопив Т'яго за руку і навів зброю йому в голову. Я пожертвував ще шістьма дронами, щоб обернути розкидану навколо зброю на непотрібні грудки металу. Тоді відскочив на ноги і піднявся посадковим трапом на платформу спостереження. «Відпусти його!» – сказав я. Особливого настрою вести переговори я не мав. Десь в архіві в мене валявся відповідний модуль, але користі з нього майже не бувало. Очі лідера ворогів світилися білками, і взагалі він демонстрував численні ознаки стресу. Тяго теж. Із дрона я побачив себе. З одягу скрапує вода, курка з логотипом дослідницької місії, збереження та сорочка світять дірками від вогнепальної зброї, а також плямами від рідини і трохи від крові. Я обійшов їх колом, ніби прямував до затвора. Лідер ворогів потягнув тягу за собою, щоб не втрачати мене з поля зору. А тоді крикнув: Стій! Інакше я його вб'ю. Він мав рацію. Я намагався змусити його рухатися, оголити для прицілу. Він зупинився спиною до спостережної сфери в незручній для мене точці. «Ти ще можеш врятуватися!» – видихнув Т'яго. «Просто відпусти нас! Забери мене як заручника!» «Дійсно, це не як допоможе!» «Жодних заручників!» – заперечив я. «Хто він такий?» – запитав лідер. «Хто ти такий, бот?» «Це вартовий, конструкт-бот-людина!» Лідер ворогів, схоже, не повірив. «Чому він в такому вигляді? «Сам себе іноді питаю», – відповів я. Доктор Ратя озвався через комунікатор. «Він особа!» – на тлі я почув, як овер шепоче. Ратя, заберісь від комунікатора!» Поки це відбувалось, я швидко понишпарав у своєму відеоархіві і увімкнув епізод «Відважних захисників». Серіал непоганий, але то була жахлива серія, в якій на персонажів нападають злі вартмехи. Це наче протилежність Оксюморона, бо не злих вартмехів у медіа не існує. А є слово, що означає протилежність як суморона? Я вирізав трихвилинну сцену, в якій вартмехи вдираються на базу і забивають беззахисних біженців, завантажив її в порнопотік другого човна і увімкнув нескінчений повтор. Я діяв швидко, тож закінчив усе до того, як лідер ворогів потрусив тягу і сказав «Накажи йому відступити. Тяго видав звук, підозріло схоже на насмішкувати фиркання. Як би ж я міг? Він мене не слухає. Я достатньо тебе слухаю, тяго. А кого він. Лідер вчинив мудро і не докінчив запитання. Слухайте, хто там контролює цього? Забирай його на свій корабель. Я зламав вам вігун, сказав я. Справді, треба було так і зробити. Але вже пізно. Блимаючи від люті, лідер ворогів смикнув тяго, і той перечепився і відхилився від нього. І тут я побачив, як на плечі в лідера виникає проріха, кілька мизерних сантиметрів одягу і шкіри, що розкрилися в стику броні не до розміру. Я кинувся вперед, схопив тяго і відштовхнув його вбік, після чого видер вогнепальну зброю в лідера з рук. Легенько штовхнув його в живіти груди ложем зброї, і він упав на палубу. З затвора вийшла арада, розсудливо опустивши зброю, хоча сканування показало мені, що вона ще перед тим поставила її на запобіжник. З вами все гаразд? запитала вона. Тяго, вартмеху. Я перед тим сказав, що намагався оголити лідера для прицілу, проте не сказав для чого. Після тієї ситуації з сирим кризом Арада пройшла курс володіння зброєю. Мабуть, коли тебе по всій планеті переслідують убивці, щоб спинити твої дослідження і позбавити тебе життя, це додає обережності навіть невиправним оптимісткам. У потік я сказав «Доктор Т'яго, доктор Карада, поверніться всередину». Тоді схопив лідера ворогів і митнув на палубу його ж човна, де повзали інші вороги, намагаючись дістатися затвора. Через сканування я вловив в бойовій системі човна стрибок потужності. От що буває, коли не маєш часу вичистити недружній транспортний засіб. Гомунікатор я сказав, Оверс, зараз було б непогано. Оверс та інші весь цей час готували наш комплекс до запуску. Палуба загриміла і завібрувала в мене під черевиками, а зовнішні опори виринули з води, здіймаючи хвилі, що врізалися в човен. Навряд чи рейдери усвідомлювали, що наш комплекс рухомий. Коли запрацював двигун, зміщена вода штовхнула човен на бік, і рейдери втратили ціле вказання. Зовнішні опори комплексу склались, і ми піднялися ще вище над водою. Гучномовець комунікатора транслював сирену і переклад застереження про мінімальну безпечну відстань, і рейдери, схоже, повірили, бо двигуни в них шалено загули. Я відкликав свої дрони, і ті кинулися крізь затвор. Сам я зайшов за ними, затвор за мною замкнувся, після чого набули чинності протоколи запуску.